Люди, нащо сваритися? Нам би живими звідси вибратися, подав голос Вова. Ну, це навряд, сказав Горила. Чому? Ми охоронна структура, у нас обмеження. Ми просто так стріляти не маємо права. Ну, хтось із наших проколовся. Тепер, певно, вже менти знають. Усі знають, кому треба. А менти вони не розбиратимуть, усіх покладуть. На підлозі ворохнувся Макар. Спробував підвестися, завалився. Та розв'яжіть же мені руки хто-небудь, він же кров'ю з'їде! Так голосно і відчайдушно крикнула Зіна, що механік смикнувся, напружився, сів. Усе кльово, зараз... Сашка! «Олександр, ти, Миколайович, дітьми клянуся, не втечу і інших не розв'яжу, давай допоможу!» Горила насупився. «Аптечка в столі», – сказав. Макар сперся на з скривавленими руками, залишив на білій сорочці літератора червоні плями. Підвівся. Дошкандибав до Зіни. «Ти ж... я тобі вірю!» «Та щоб я здохла!» запевнила Зіна. В аптечці знайшлося усе для надання невідкладної допомоги. Зіна промила перекисом рану на плечі механіка, наклала пов'язку, забинтувала міцно. «Тобі би поїсти?» «У холодильнику», сказав горила. «А можна, можна я теж з'їм чогось? Нешкідливого для шлунка», попросив пустовою. «А я пити хочу», – сказав Вова. «А я випити», – висунув вимогу Костя. За хвилину Зіна приперла з холодильника, що стояв у невеличкій кімнаті, переобладнаній на кухоньку, наїдків і напоїв на армію. «Обжилися тут», – тихо люто пробурмотів Макар. Зіна не у пластикове горня горілки, змусила механіка випити. «Давай-давай, не зашкодить! А тепер їж!» Поки пан терорист ошелешано жував окраєць хліба, устигла тицнути по бутерброду кожному, а кості налила. «Пий, заразу!» Макар дивився на заручників, Душу огортала безмежна любов милосердна. Не сам, не один. «Е, «Пане Макаре, перепрошую», – почув голос літератора. «Ви нас уб'єте?» «Безумовно, на автоматі», – устав. «Реєстр! Нарешті треба знайти реєстр, інакше вся забава коту під хвіст». «Зіно!» А ти їла, та я б потім. А вона собі в пакет понаскладала, видав зіну пузатий. Ну, дітям гостинчик, пояснила Макарові Зіна. Коли вони ще ту сьомгу скуштують? Макар кивнув, посунув з холу. Ей, командире, і не зв'яжеш мене? гукнула йому Зіна. Я тобі вірю. Правильно, Зіна не підведе. Макар вийшов із холу в довгий, як кишка, коридор, попрямував до свого кабінету. Чи вистачить сил диван відсунути? У холі репетував пустовоїв. Матір Божа, ви чули? Він нас повбиває. А я ще хотів віддати пану терористу свої сто доларів. «Старий сучок, у тебе немає ста доларів!» – набудючилася Зіна. «Крута історія!» – сказав Вова. «Як виживемо відомим стану!» «Тільки би цього Макарова хворим не визнали, тоді сенсації не буде!» «А що, коли він справді божевільний?» – захвилювалася Зіна. «Шкода!» – буркнув Пузатий Потапов. «Шизиків не судять!» «У нього просто болить душа!» – сумно всміхнувся розслаблений Костя. «А коли ж він заплатить?» – зітхнула Зіна. Горила глянув на жінку уважно. «Зіно, розв'яжи!» «А, ти чого? Сиди собі, охоронець довбаний!» «Розв'яжи, тобі зарахується!» «Ну, розв'яжу, і що далі?» «Нейтралізуємо, хлопця. «А сто баксів хто мені заплатить?» «Ти? бо, Сиди, Ваню!» «І краще мовчи, бо візьму кляп і засуну в пащу!» «Розв'яжи!» – і собі гаряче попрохав пузати. Завалимо усі його кишені твої. Усе, що знайдеш, тільки твоє. А в нього більше, ніж сто баксів є, точно кажу. «Ти що верзеш?» – підозріливо насупилася Зіна. «Ей, Ваню, що твій кореш плете? Правду?» «Маячню», – рипнув зубами горила. «Ніхто по чужих кишенях не лазитиме». «Ну от, аж полегшало», – трохи розчаровано відповіла Зіна. Глянула на годинник. Перша година ночі. А вона думає, чого очі злипаються. І не поспати стережи у цих мужиків. Була би в путах, уже би задрімала. Хоч би скоріше роботодавець повернувся. Та не серйозний якийсь? У нього тут заручники, а він здимів? Макар увійшов до свого кабінету за кляк від принизливого гидування, наче хто ляпасів надавав, а потім же й у лице плюнув. Його особистий недоторканий простір зазнав ще більшої шкоди від чужих рук, ніж холл меблі попересунуті, папірці розкидані, диван диван теж стояв не там, де за його часів. Можна було й не зазирати під нього. Реєстру тут не було. Макар скривився, наче лимон зжував, нахилився до підлоги, роззирнувся, а раптом під диваном гуляла пелюка. Нічого. Коліна підігнулися, опустився на брудну підлогу, ледь стримав ридання. Кінець, сперся на ноги, побрьхав геть. Не до заручників у хол, фабрикою, зазирав у кожну кімнату, роздивлявся, наче прощався. На другий поверх, цех. Машинки японські в кут сунуті. Поміж ними вода розлита. О, скоти! А машинки до чого? Відчинив комору. Тканини валялися просто на підлозі. Механік схлипнув, ухопив важкий рулон. На полицю. Ще один. Роззернувся посеред розгромленої комори біліли запаковані в прозорі Поліетиленові пакети – сарафани. Височили немалим стосом. Готову продукцію теж не відправили, прошепотів безпорадно. У душі не здійнялася буря ненависті. Учепився в черговий рулон тканини, поніс до полиці, Під ногами брудний папір присів на впочіпки. «А що, як реєстр?» «Хто була товарна накладна на сарафани?» «Але десь же може валятися і реєстр!» З останніх сил сіпнула механіка слабка Надія. «Може, прошепотів. Треба кожен сантиметр перевірити, поки час є». Вагомий аргумент О другій годині ночі про нагле захоплення фабрики знав Ярослав Михайлович Новаковський. Усе просто. Сігмівці маякнули в Печерський райвідділ, ті – черговому головного управління МВС у столиці. Звідти інформація розлетілася. До ГУБОЗу міністерства, у прокуратури Києва, СБУ, з губозу стуканули начальнику охорони Новаковського, бо той свого часу передав прохання шефа повідомляти про все, що стосується громадянина Макарова Олександра Миколаєвича. За 10 хвилин до другої ночі у квартирі Новаковського на Оболунській набережній пролунав дзвінок. Ярослав Михайлович не спав. Надто дивною і лячною видалася та п'ятниця, і хоч колишній вояка Новаковський на забобонність не хворів, крутився, крутився у ліжку, намагаючись розгадати таємничі знаки дня, зрозумів, що не засне. поплентався на закриту терасу і там курив одну за одною, наче чекав чогось. П'ятниця розпочалася з того, що великий портрет Ануки у вітальні раптом покосився. І не було тому геть ніяких пояснень. Полотно в багатій рамі кріпилося до стіни надійно. Зверху два великі гачки трималися на міцних дюбелях. Знизу картину підтримували ще дві витончені декоративні підпорки. Ярослав Михайлович підійшов до портрету ближче і очам не повірив. Двох декоративних підпорок знизу, як і не було ніколи. Тільки дві дірки в стіні. Портрет Ануки похитувався на двох гачках. Покірно й трагічно, якби розхитувалося мертве тіло вішальника. Добре, що нані не бачить. Тільки порадувався. Викликав майстра, і поки той відновлював рівновагу портрету, усіх замордував. І служницю Галю, що прибирала тут щодня, і кухарку Люду, що вона з кухні Новаковських не вилазила, не те, щоб апартаментами вешталася. Хто? Ніхто ні сном, ні духом. У день Ярослав Михайлович заїхав додому пообідати і застав там Нані. «Доню? Мала ж до понеділка в процеві працювати?» – запитав обережно. Нані відвела погляд, насупила тонкі брівки. «Тату, з Сашею щось трапиться». Новаковський розгубився. Жодного разу після повернення Нані до батьківської оселі вони не говорили про донченого залицяльника. Нані не впускала татка у душу, мовчала, і це лякало його ще більше. Він і досі не знав, що саме сталося між донькою і білявим похідком. Після бурхливої істерики в батьківській автівці біля апартаментів білявого, Нані більше тижня просиділа у своїй кімнаті. Усе малювала, малювала. Майже не їла, не розмовляла. І Новаковський уже передзвонив лікарям у Німеччину, де свого часу лікували доньку. Та раптом вона зібрала усі свої малюнки та креслення і переїхала до Процева. Ну, слава Богу, не убив козла, тільки порадувався Новаковський, бо геть не міг зрозуміти, що в дитини на душі. І як тепер ставиться вона до білявого? Ненавидить, зневажає, гидує ним? Чи страждає безмірно і любить? Не знав, не впускала у душу. І він не міг ляпнути щось на кшталт. Забудь його, доню, чи ти ще думаєш про цю тварюку? Дарма? Не нашкодити. Понад усе Ярослав Михайлович Новаковський боявся нашкодити рідній дитині. Ну, як ти це зрозуміла? пробурмотів. Мама наснилася. «Мені мама щоночі сниться», – відповів обережно, зиркнув на стіну, де знову висів портрет Ануки. Перевів погляд на єдину доньку. «Хочеш зустрітися з ним?» «Ні». «З друзями-архітекторами» – зідзвонилася. «Зараз прийдуть до мене у бюро. Хочу порадитися, як дім перебудовувати». «То, може, мама тобі на те й наснилася?» – закинув гачок тато. «Певно хоче, щоб ти перебудувала». Нані знизила плечима, побігла на зустріч із такими ж недосвідченими, як сама, гоноровими друзями-однокурсниками, що гордо іменували себе архітекторами. Новаковський ухопив слухавку, Зателефонував начальнику власної охорони. «Про Макарова щось чути?» «Нічого», – відповів охоронець. «Давно ніде не з'являвся. Щось трапилося?» «Краще, щоб не трапилося», – відповів Наваковський і поклав слухавку. Коли пролунав нічний дзвінок, заздалегідь знав, зараз почує про Макарова. Не здивувався. Цей день мав закінчитися незвичайно. Анука, виходить, не тільки Нані попередила, а і його. Але коли вислухав коротке повідомлення про нічну забаву механіка, аж почервонів від прикрощів. «Що? Ти з глузду з'їхав?» – гаркнув на підлеглого. «Я чого телефоную, Ярославе Михайловичу?» Начальник охорони пропустив повзвуха грубощі шефа. «Макаров цей, ну, ви ж розумієте, менти не чекатимуть. Завалять там усіх нафіг по-швидкому. Будівля ж не на околиці, поряд із Генеральною прокуратурою. А в неділю вибори. Нікому не хочеться, щоб на завтра вся преса Політики та інше голота кричали про повернення 90-х. Ну, то й нехай. І закляк. На порозі закритої тераси стояла Нані. Зачекай, геркнув охоронці у слухавку. Прикрив її долонею. Чого не спиш, доню? Врятуй його, тату сказала Нані. О пів на третю ночі менти, сігмівці і нажахані чиновники різного рівня ошелешено зиркали на Ярослава Михайловича Новаковського, що він стояв навпроти фабрики. Чорний, як той диявол. І що тут робить? Запитати в лоба не сміли. Надто велике цабе. Поряд із Новаковським Тремтів Боря Рудь. Байдуже позіхав Рома Шиллер. Ще дорогою до фабрики Новаковський висмикнув з ліжка Рудя, наказав зателефонувати і Сердюкові. Хай приєднується мать його так. Хай дивиться, що його колишній помічник витворяє. Та Сердюк не приїхав. Шиллера прислав, сука. Ну... Новаковський недобро зиркнув на Шиллера. «І що Сердюк вилів мені передати?» Рома смикнувся, зиркнув на ментів чиновників усігмівців. «Відійдемо». «Відійшли дорогу». «Володимир Гнатович певен, немає жодного ланцюжка, який пов'язує вас і його з оцим об'єктом», – сказав Рома. Ну, працював колись Макаров у Сердюка. Ну, брала його фабрика участь у тендері на держзамовлення. І що? Сердюк давно його здихався. Держзамовлення теж, слава Богу, в надійних руках. Володимир Гнатович вважає, що ні йому, ні вам не варто тут світитися. Хай менти розбираються. Володимир Гнатович взагалі не розуміє, чому вас так стривожила ця прикра подія. Ну, завалять цього Макарова. Навіть краще, коли завалять. Що, хіба вперше помічника народного депутата завалюють? Стільки нечисті прослизає. Вагомий аргумент? Краще? Мабуть. Новаковський примружився. Глянув на захоплену будівлю. Чогось таким слимаком йому той білявий здавався. А він бач, як донька в ньому характер розгледіла. Хай його завалять. Урятуй, сказала Нані. Їхали би ви додому, Ярослави Михайловичу, почув Ромен голос. «Ти мені тут поради не роздавай», – відказав Хижо. «Сам їдь, а я хочу зрозуміти, як менти діятимуть». «Ну, Богу поміч». Рома позіхнув, поплентався геть. Новакурський гукнув Рудя. «Дзвони йому», – наказав Хижо. «Я вже пробував», – забелькотів Буря, – не відповідає. Номер міг змінити. Точно змінив. Нані? Що Нані? Нані знає. Ти що верзеш? Звідки? Та він їй смски щодня надсилає. Надсилав. Тобто, я бачив. Випадково. І чому ж, Борю, я цього й досі не знав? Новаковський ледь утримався від бажання ляснути Рудя по окулярах. За п'ять хвилин, рівним, як мертва ріка голосом, Нані продуктувала татові новий номер механіка. Запитала «Де він?» «Тобі тут бути не треба», – вислизнув Новаковський. «Тут усе за планом. Нормально буде». Макар утратив кров і відчуття часу. Хитався, блукав фабрикою, заглядав у кожен куток. Реєстр. На стіни витріщався. Ви реєстру не бачили? Без реєстру вся забава, ніц не варта. Хіба, щоб переконатися, ті нові хазяї скоти. Усе ж кереберть тканина по підлозі, машинки у воді. Навіщо витрачати півтора лимона, захоплювати фабрику, щоб потім знищити її? Не розумів. Сил бракувало. Падав, спинався, пов'язка на плечі давно промокла, сів на сходи, що вели на другий поверх, притулився до стіни. Гнув, Принаймні, зайшов. І втримуюся поки. Отут, на сходах, його і знайшла Зіна. Присіла поряд. «Е, командире, пішли! Справу робити треба!» «Яку справу?» – спитав Тоскно. «Добу протриматися!» «А що станеться за добу?» Я 100 баксів отримаю, обережно нагадала Зіна. Якщо твоя ласка а то ти по гроші прийшла. А ти по що? Образилася Зіна по сині очі. Ходімо вже, бо мужики кипішують. Костів туалет конче треба. Геракл гикає від жаху. А на дворі метушня якась. «Добре», – погодився смиренно, та встати сил не стало. Допінгу би, хльоснув би хтось по мордяці, крикнув би «Ах, ти ж падло!». Механік безпорадно глянув на Зіну, і тут задзвонив його мобільний. Зіп'явся, як не було відчаю, хижо зиркнув на телефон – «Боря?» – здивувався. Налився гнівом. «Раз телефонує Рудь, значить, з фабрики його викинув Новаковський». «Що?» – не сподівався реакції. «Лікті кусає». «Директор фабрики «Есфір» Олександр Макаров» – нахабно. «Макаров?» – голос Рудя трепитав. «Ти...» Це ти вчудив? Ти придурок, рудь. Я на власну фабрику повернувся. Процедив. Що треба? Тобі чого не спиться? Спи. Зачекай. Ярослав Михайлович питає, чого добиваєшся? Ти здурів, юродивий. Думаєш, я з тобою обговорюватиму свої вимоги? Я вже сказав все. «Прокурора, убоз, пресу!» «А що ти пред'явиш пресі?» «Є дещо». «Вагомий аргумент!» Хижо прошепотів Макар і відрубав зв'язок. «Реєстр знайти!» – билося. «Пішли!» – наказав. «Що, справи зрушуються?» – обережно запитала Зіна. Макар не відповів. «Хитнувся раптом і завалився би», – Зіна підхопила командира, потягла до холу. «Нуміх би вже й доплатити», – бурчала. «За те, що оце тягаю тебе, ніби мені нема чого робити». Марта знала про захоплення фабрики раніше за Новоковського. Близько півночі Баклану зателефонував черговий по місту. Генерал з пересердя луснув кулаком постільниці новенького італійського столика та хвацько, що від ніжки відвалився різьблений завиток. «Ну чому всі покидьки просинаються саме перед виборами?» – засмутився. Цьомнув у губи насторожену Марту. Не хвилюйся, лялечко, до ранку ще встигнемо погратися. Зібрався і геть. На розі Саксаганського і Горького генерала вже чекала службова автівка. Марта сповзла з виснаженого надмірною вагою молодят та їхніми жорстокими інтимними пестощами ліжка, ні жива, ні мертва. Господи, до ікон, що робити? Розривлася коровою. Ох, Сашко, і ті її папери, а що як при ньому? Ну, за що, Боже, правий? Мартине серце, он й донині рідма, убив, коханий, убив і дихнути не сила а ще баклан зверху, яку ляжеться. Ну, одне діло раз на тиждень по-швидкому, а інше щоночі ті півтораста кілограмів слюнявити. Та коли вже Марті спокій буде? День у день тільки й думає, як свої папери повернути. Навіть намагалася обережно дізнатися, хто на ту кляту фабрику око поклав. Усе марно по руках і ногах зв'язана. Години з отрим училися. Що робити? Генералові телефонувала. Як справи, бо вона хвилюється за баклана надто. І тільки коли почула, що до ранку інцидент буде вичерпано за будь-яких умов, так що чекай, лялечко, перехрестилася і набрала номер механіка. «Марто?» – він відповів одразу. Та не це вразило бідаху в саме серце. Ніколи раніше в коханого не було такого чистого, наче прозорого, сумного голосу. «Сашко!» – прошепотіла безпорадна. «Нас можуть чути. Де мої?» «Ну, ти розумієш». «Прийми, мені? Тихо розсміявся механік. «Мені треба... Ти не виконала мого прохання, сонце. Дай мені двадцять хвилин, я... Я спробую. Чудово. Ти пам'ятаєш? Ім'я замовника і... Нані. Ти говорила з Нані? Я... Я спробую».